a barnát szorongatod, Azt a szőkét elszalasztod. Míg a barnát szorongatod, Azt a szőkét elszalasztod. Erre alá zellel, ellen, Ezt a szőkét nyerd el, nyerd el, De a barnát nem adhatom, Mert az csak ma Tartom, de a barnát nem adhatom, mert az csak magamnak tartom.